Розділ 28. Готель Ріц, що на Плаца Делалітат у Мадриді, вважався одним із найкращих готелів в Іспанії і протягом останніх ста років служив будинком не одній дюжині монархів з усіх країн Європи. Тут зупинялися президенти, монархи, мільйонери. Тресі стільки чула про Ріцца, що реальність просто розчарувала її. Вестубюль виявився досить збляклим і поношеним. Помічник керуючого проводив її у заброньований для неї номер 411-412, розташований у південному крилі готелю. «Упевнений, що ви залишитеся задоволені, місць світні!» підійшла до вікна і визирнула. Прямо внизу, через вулицю, розташовувався музей «Прадо». «Дякую, мені це по душі». У номері виявилося досить галасливо через великий рух на вулиці, але Трейсі отримала те, що хотіла – вид на прадо з висоти пташиного польоту. Тресі замовила легку вечерю в номер і рано лягла спати. Вона вирішила більше поспати, щоб до завтрашньої середньовічної тортури бути готовою в найкращій формі. Десь о півночі у вестибюлі готелю один детектив змінив свого напарника. Вона не покидала номера. Думаю, вона пробуде у ньому всю ніч. У Мадриді штаб-квартира поліції Дірекшон Генераль Де Сегу Рідат розташовувалась на Поерта-дель-Соль і займала цілий міський квартал. Це сіра будівля з червоними цегляними вставками і вежею з годинником, що вінчає будівництво. Над головним ходом майорів червоно-жовтий іспанський прапор там завжди знаходився поліцейський, одягнений у повну уніформу і темнокоричний виберет і озброєний автоматичною рушницею, алебардою, маленькою рушницею та наручниками. У цій штаб-квартирі «Інтерпол» знайшов собі підтримку. За день до приїзду Тресі у Мадрид на ім'я поліцейського командира Сантіаго Раміро прийшла екс каблограма яка інформує про майбутній візит місвітні. Командант двічі перечитав останню пропозицію і зателефонував інспектору Андре Трін'яну в «Інтерпол» до штаб-квартири в Парижі. «Я не зовсім зрозумів ваше повідомлення», – сказав Раміро. «Ви просите мене надавати повне сприяння якомусь американцю, який навіть не є поліцейським. З якого дива?» «Команданте, я думаю, ви знайдете містера Купера надзвичайно корисним. Він розуміє місіс світні». «Що означає розуміє?» – заперечив команданте. «Вона – злочинниця». Можливо, і винахідлива, але іспанські в'язниці просто переповнені винахідливими злочинницями. Вона не зможе вислизнути від нас. Чудово. А ви порадитеся з містером Купером? Комендант неохоче відповів: Якщо ви кажете, що він може бути корисним, я не маю заперечень. Дякую, масьє. Не варто подяки, сеньоре. Комендант Раміро, подібно до свого колеги в Парижі, не був у захваті від американців. Він вважав їх грубими, матеріалістами та наївними. Це й може, і відрізняється. Я, мабуть, такий самий, як він». І він зненавидів його з першого погляду. Вона обвела навколо пальця поліцію половини Європи почав стверджувати Даніель Купер із порога кабінету команданте. і швидше за все, вона обведе і вас. Єдине, на що виявився здатним команданте, то тільки стримати себе. «Сеньоре, ми не просимо нікого втручатися в наші справи». Сеньоріта Уїтні знаходиться під нашим спостереженням з цієї хвилини, як прибула в аеропорт Мадрида цього ранку. Запевняю вас, що якщо хто-небудь впустить навіть шпильку на вулиці та ваша місць підійме її, то одразу ж потрапить за грати, вона ще не мала справ із іспанською поліцією але вона тут не для того, щоб піднімати з вулиці шпильки. Тоді навіщо вона тут? Я не впевнений, але знаю одне, що планується щось значне. Комендант Раміро поблажливо відповів, що більше, то краще. Ми спостерігатимемо за кожним її кроком. Коли тресі вранці прокинулися, хмельна Хмельна після нічних тортур у ліжку, призначеному Томасом де Торквамеда, вона замовила легкий сніданок і гарячу чорну каву і підійшла до вікна подивитися на Прадо. Це була велика фортеця, побудована з каменю та червоної природної цегли, оточена деревами та чагарником, дві дорічні колони, Стояли перед входом і по обидва боки до входу вели подвійні сходи. На вулицю виходили додаткові два бічні входи. Школярі та туристи з багатьох країн вишикувалися перед музеєм і рівно о 10 ранку відкривалися два, дві величезні вхідні двері і відвідувачі прямували через центральні та бічні входи. Задзвонив телефон. Ніхто, крім юнтера Хартога, не знав, що вона в Мадриді. Вона зняла слухавку. Доброго дня, сеньоріта. Я дзвоню вам з торгової палати Мадриду. Мені дали вказівку зробити ваше перебування у цьому місті як найприємнішим. Як ви дізналися, що я в Мадриді, Джеф? Сеньоріта, торгова палата знає все. Ви вперше тут? Так. Чудово. Тоді я просто маю вас познайомити з рядом пам'яток. І як довго ви збираєтеся пробути тут, Тресі? Ось головне питання. Я ще не знаю, безтурботно відповіла вона. Але цілком достатньо для того, щоб перебувати по магазинах, прогулятися і все уважно оглянути. А що ви робите у Мадриді? Те саме. І тон той самий магазини та пам'ятки. Тресі не вірила у збіги. Отже, Джеф Стівенсон з'явився загоєю. Він спитав, «Ви зможете сьогодні повечеряти зі мною?» І вона наважилася сказати, «Так, чудово, я зарезервую столік у Джонні. У Тресі, безперечно, не було жодних ілюзій щодо Джефа, але коли вона вийшла з ліфта і побачила його, як він чекав у вестибюлі, серце у неї прискорено забилося. Джеф ніжно взяв її руки у свої. «Ви сьогодні виглядаєте просто фантастично, Люба!» Вона дійсно одяглася цього вечора надзвичайно ретельно. Сукня кольору морської хвилі з горжеткою з російського соболя, вкладені за особливою зачіскою волосся – та нова, в колір сукні, сумка фірми Гермес. Даніель Купер, що сидів у вестибюлі за маленьким кутовим столиком зі склянкою пері, спостерігав за Тресі, як вона зустрілася зі своїм проводжатим, як вони вітали один одного, і його захлиснула хвиля безмірної влади. «Зі мною правосуддя, і я його караючий меч. Все життя моє – це покаяння» і ти допоможеш мені заплатити. Я збираюся покарати тебе. Купер розумів, що в жодного поліцейського у світі не вистачить розуму зловити Тресі Вітні. Але я зможу, думав Купер, вона належить мені. Тресі стала не просто метою для Даніеля Купера. Вона стала його призначенням. Він постійно носив її фотографію, і перед сном любовно розглядав її. У Біаріц він з'явився надто пізно і не зміг її зловити. Потім вона повела його за собою на Майорку, але тепер Інтерпол знову дізнався, що вона зібралася подорожувати, і Купер не міг дозволити собі прогаяти цю нагоду. Вона наснилася йому вночі в гігантській клітці, оголена, благаючи звільнити її. «Я люблю тебе», – сказав він їй. «Але ніколи не звільню тебе». Джоні, як з'ясувалося, виявився маленьким елегантним рестораном на Амадор де Лос Ріос. «Їжа тут просто чудова», – обіцяв Джефф. Тресі подумала, що він виглядає надзвичайно привабливо. Внутрішній голос підказував їй, що вони схожі – Коштували одинотного і виявилися суперниками у грі з високими ставками. «Але я виграю», – думала Тресі. «Я знайду спосіб вкрасти цю картину з Прадо раніше за нього». «Навколо поширюються дивні чутки», – сказав Джефф. Вона незрозуміло глянула. «Які чутки?» «Ви коли-небудь чули про Даніеля Купера?» «Це один із найкращих слідчих страхової кампанії». «Ні. Ну то що? Будьте обережні. Він небезпечний. Не хочу, щоб з вами щось трапилося. Не турбуйтеся. Але я турбуюсь», – вона засміялася. «Про мене. Чому?» – він поклав долоню на її руку. «Ви просто незвичайна. Життя стає набагато цікавішим, коли ви поруч, моє кохання». «Звучить диявольськи переконливо», – подумала Тресі. «Не знаю, чому, але я йому вірю». І вголос сказала. «Давайте замовимо щось. Я зголодніла». Усі наступні дні Тресі та Джеф присвятили знайомство з Матридом. І їх ні на мить не залишали самих. Двоє співробітників, команданті Раміро – у супроводі дивного американця. Цей американець просто чокнутий. Він вважав, що дамочка Вітні збирається сперти щось грандіозне прямо під носом у поліції. Ненормальний. Тресі та Джеф обідали у класичному мадридському ресторані «Хорчері». Але Джеф, як виявилося, знав безліч місць, де ще не відкритих туристами – Каса Пако, «Ла Чулетта», «Ель Лакон», де вони стресі ласували делікатесними стравами та пили місцеве терпке вино. Але де б вони не з'являлися, за ними йшли детективи з Даніелем Купером. Спостерігаючи за ними здалеку, Даніель Купер обмірковував, яка роль відведена Джефу в майбутньому спектаклі. Купер запитав командира «Раміро», «Яку інформацію ви маєте по Сівенсу?» «Ніякої. Злочинів за ним не значиться, і він не зареєструвався як турист. Думаю, він просто у компанії з цією жінкою». Чуття підказувало Куперу, що насправді це не так. Але його не цікавив Джефф Сівенс. Трейсі, думав він, – «я хочу тільки, лише тебе». Коли пізно ввечері Тресі з Джефом повернулася до ріца, Джеф проводив Тресі до дверей номера. Чому б мені не зайти на філіжанку чаю? запропонував він. Тресі почувала себе майже спокушеною. Вона нахилилася і легко цмокнула його у щоку. Думайте, що я ваша сестра Джефе, а як ви ставитеся до кровозмішання? Але тут. Вона замкнула двері. За кілька хвилин він подзвонив їй. «Як ви поставитеся до того, щоб провести завтрашній день у Сеговії? Це чарівне старовинне містечко всього за кілька годин їзди від Мадрида. Звучить просто чарівно. І дякую за чудовий вечір. На добраніч, Джефф». Вона довго лежала без сну. Голова була забита такими речами – про які вона навіть не мала права думати. Давно вона вже не спілкувалася із чоловіками. Чарльз підло зрадив її, і вона не хотіла повторення. Звичайно, Джефф Сівенс – абсолютно чарівний товариш, але вона не може дозволити йому стати більшим, ніж він був. Так легко закохатися в нього. І так безглуздо. Тресі і ледве заснула. Подорож до Саговії вийшла просто чудовою. Джеф орендував маленький автомобіль, і вони вирушили з Мадрида до столиці виноробства в Іспанії. Цілий день за ними слідував непомічений Сіат. Але це був непростий автомобіль. Сіат – єдина машина, що виробляється в Іспанії і є офіційною машиною іспанської поліції. Звичайна модель розрахована на 100 кінських сил, але цей автомобіль мав потужність 150 кінських сил, тому і Тресі Вітні та Джефа Стівенса не було жодної можливості втекти від Даніеля Купера та двох детективів. Джеф і Трейсі прибули до Сеговії під час обіду та поїли у чарівному ресторанчику на головній площі в центрі 2000-літнього «Акведука» Збудованого ще римлянами, після обіду вони із захопленням оглянули околиці і відвідали кафедральний собор Санта Марія та міський зал часів відродження, а потім вирушили до старої римської фортеці, розташованої високо в горах, звідки відкривався фантастичний вид на місто. Здається, якщо ми будемо стояти тут достатньо довго. То зустрінемо Донкіхота та Санчо Пансу, сказав Джеф. Вона скоса подивилася на нього. Вам подобається боротися з вітряками чи не так? Все залежить від того, які форми у цього вітряка, м'яко відповів Джеф і просунувся до неї ближче. Трейсі відступила на край краю скелі. Краще розкажіть мені про Сеговію. І чарівність тут же розвіялася. Джеф виявився природженим гідом, який чудово розуміється на археології та архітектурі. Трейсі довелося нагадати собі, що він ще й шахрай. Кращого дня у житті у Трейсі ще не було. Один з детективів, Жозе Рітра, буркнув у бік Купера. Невже ви не бачите, що вони просто... Закохані один в одного і стверджуватиме, що вона задумує щось таке? «Упевнений», – кивнув Купер. Він здивувався власної реакції. «Єдине, чого він хотів, це упіймати Тресі вітні. Покарати її за заслуги. Вона просто злочинниця. Але щоразу коли приятель Тресі брав її за руку, його ніби обпікав вогонь ревнощів. Коли Тресі та Джеф повернулись до Мадриду, Джеф сказав, якщо ви не збираєтесь додому, то я знаю чудове місце, де можна повечеряти. Чудово. Тресі так не хотілося, щоб сьогоднішній день закінчився. Я хочу віддати всю себе цьому дню. Нехай день пройде у мене як у будь-якої іншої жінки. У Мадриді вечеряють зазвичай пізно, і багато ресторанів було відкрито після 9-ї години вечора. Джеф замовив столик на 10-ту годину вечора в елегантному ресторані Залакайна, який славився чудовою кухнею та першокласним обслуговуванням. Треся не замовила десерту, але офіціант приніс такі смачні листкові тістечка, яких вона в житті не пробувала. Вона сиділа в кріслі, відкинувшись, щаслива та умиротворена. Обід був просто чудовий, дякую. Я радий, що ви задоволені. У це місце зазвичай запрошують гостей, коли хочуть справити на них враження. А ви що? «Намагаєтеся справити на мене враження, Джефф?» Він посміхнувся. «Б'юся об заклад, так. Зачекайте до наступного номера». А наступним номером в них, як з'ясувалося, виявилася зовсім негарна забігайлівка, прокурене кафе, битком набите іспанськими робітниками-шкіряниками, які сиділи та пили за стійкою бару та задюженою столиків. В одному кінці знаходилися невеликі піднесення типу естради, де двоє гітарістів налаштовували гітари. Тресі та Джеф сіли за маленьким столиком зовсім поруч з естрадою. «Ви знаєте щось про фламенко?» – спитав Джеф. Йому довелося майже кричати, щоб перекрити навколишній галас. Лише те, що це іспанський танець. Правильніше – циганський. Ви могли б піти у модні нічні клуби Мадриду та побачити імітацію фламенко, але сьогодні ввечері ви побачите справжній танець. Трейсі навіть посміхнулася до того ентузіазму, з яким Джев говорив. Ви побачите класичне фламенко – це ціла група співаків, танцюристів, гітаристів. Спочатку вони виконують це разом, а, на... а потім кожен по черзі. Спостерігаючи за Тресі та Джефом, з далекого столика біля кухні, Купер дивувався, про що вони так зацікавлено розмовляють. Танець надзвичайно важкий, бо все має бути узгоджено. Рухи, музика, костюми, ритм. «Звідки ви знаєте про танець?» – запитала його Тресі. Мені доводилось спілкуватися з виконавцями Фламенко. Звичайно, подумала Тресі. Загальне світло згасло, маленька сцена висвітлювалася невидимими вогнями. Зазвичала музика спочатку дуже повільно. Група виконавців начебто випадково стала підніматися на сцену. На жінках майоріли кольорові спідниці та блузки, волосся, Високо підняти гребенями та прикрашений яскравими квітами, зачіска народу Андалузії, танцюристи чоловіки, одягнені у традиційні вузькі штани та жилети та блискучі черевики з кордівської шкіри. Гітарист почав награвати сумну мелодію, і одна з жінок, що сидять, заспівала іспанською. Ви розумієте, про що вона співає? прошепотіла Тресі. Так, я хотіла покинути коханця, але поки я збиралася, він залишив мене і розбив мені серце. Танцівниця перейшла до центру естради. Вона повільно почала танцювати з простих кроків, поступово прискорюючи темп. Ритм ставав жорсткішим, і танець набув форми якогось чуттєвого шаленства – Варіації тих перших танців, які виконували цигани в таборах сотні років тому. Музика ставала гучнішою і збудливою. Танцювальні вразливо відрізнялися від тих класичних піроетів, що всі звикли бачити на естрадах. Танець здавався чимось фантастичним, грубим, чуттєвим, віртуозним, і його супроводжували тради традиційні вигуки – знатовпу виконавців, що стояли і сиділи поряд із страдою. Крики виражали захоплення. Захоплення подив і просто допомагали танцюристам у швидкому шаленому ритмі. Несподівано, музика та танець припинилися, і на митце панувала тиша, яка одразу вибухнула бурею оплесків. «Вона чудова!» – вигукнула тресі. «Почекайте», – відповів Джефф. «У центр естради вийшла друга танцівниця – смаглява, чорнява, класичний варіант кастильської красуні. Вона здавалася такою відчудженою від публіки, яка зовсім її не помічала. Гітаристи почали награвати болеро тихо в басовому ключі на зразок протяжних східних мелодій». До неї приєднався танцюрист-чоловік, вступили кастан'єти, які легко відстукують ритм. Виконавці, що сиділи навкруги естради, бавовнами акомпонували танцю, підтримуючи ритм. Виконавці, що сиділи навколо естради, оплесками акомпонували танцю, підтримуючи ритм, то сповільнюючи, то прискорюючи його. І вся кімната наповнилася цими збудливими звуками. Тіла танцюристів рухалися окремо, зближуючись із зростаючою силою чуттєвості, зображуючи без жодного зіткнення абсолютно божевільну, всеосяжну тваринну пристрасть і нарешті, досягаючи апогею, викликуючи дикі крики глядачів. Коли вогні згасли і спалахнули знову, натовп шаленів. І раптом, зовсім несподівана для себе, Трейсі також закричала. Вона, соромлячись самої себе, відчувала сексуальне піднесення, здавалося, все повітря наповнене бажанням. Боячись подивитись Джефу в очі, вона дивилася на його сильні, засмаглі руки. І їй здавалося, що вона відчуває, як вони пестять її тіло повільно, збудливо, все швидше і швидше. Вона швидше прибрала зі столу руки, щоб приховати їхнє тремтіння. Вони майже не говорили дорогою додому. Біля дверей номеру Тресі повернулась і сказала «Якщо?». Але губи Джефа не дали їй домовити цю фразу, і вона сама вже обіймала його та відчувала його тіло. «Тресі!». З її губ вже готове було зірватися слово так, але вона зуміла напружити всю силу волі і сказати «Який чудовий день, Джеф! Я сплю на ходу. О, думаю, що завтра…» «Я увесь день залишусь у номері. Хочу відпочити, як слід!» Він відповів абсолютно безбарвним рівним голосом. «Чудова ідея!» Мабуть, я займуся тим самим. Але жоден із них не повірив іншому. Розділ 29. О 10 ранку наступного ранку Тресі вже стояла в довгій черзі до входу в музей Прадо. Щойно відчинилися двері, то служитель в уніформі став пропускати відвідувачів по одному через турнікет. Тресі просягла квиток контролеру і пройшла з усім натовпом у велику ротонду. Даніель Купер і детектив Перейра стояли близько за нею, і Купер раптом відчув збудження. Він достеменно знав, що Тресі Відні прийшла сюди непросто, як туристка. Яким би не був її план, але вона вже розпочала його виконання. Тресі переходила із зали в залу, повільно блукаючи і милуючись Тіціаном, Тінторетто, Рубенсом і Босхом, захоплюючись картинами великого грека Доменікоса Теотокополоса, відомого під ім'ям Ель Греко. Гоя експонувався у нижній, на першому поверсі галереї. Тресі зазначила, що охорона в уніформі стояла біля кожного виходу, і біля кожного з них на рівні ліктя містилася червона кнопка сигналізації. Вона чудова знала, що в той момент, коли зазвенить тривога, усі входи та виходи миттєво перекриються, і шансу на порятунок просто не буде. Вона сиділа на лавці у центрі зали, присвяченого фламандському живопису XVIII століття. Вона бачила, як невідлучно спостерігаються всі проходи до залів. Вирогідно, тут використовано інфрачервоне проміння, яке включалося вночі. В інших музеях, які відвідувала Тресі, охорона дозволяла собі заснути, нудьгувати і взагалі відволікатися від туристів, але тут же варту постійно міняли. У світі вже неодноразово твори мистецтв зазнавали нападу фанатиків, у музеї Прадо не хотіли, щоб таке стало можливим. У декільких окремих залах за мольбертами сиділи Художники та писали копії з відомих картин. Музей дозволяв проведення цих робіт, але Тресі відзначила, як старона охорона стежила за цими художниками. Коли Тресі оглянула зали на основному поверсі, вона спустилась до нижньої зали, де виставлявся Франциско Гоя. Детектив Перейра прошепотів Куперу. «Дивіться, та вона нічого не робить», тільки дивиться вона, ви помиляєтесь, і Купер ще швидше пішов вниз сходами. Трейсі точно знала, вона визначила, що експозиція Гої охоронялася ще ретельніше за інші зали. І було чому. Стіни були заповнені шедеврами живопису, і переходячи від полотна до полотна, Тресі зрозуміла – Наскільки ж геніальним є великий іспанець. Автопортрет Гої, який зобразив себе паном середнього віку. Вишуканий за кольором портрет родини Карлоса IV. Одягнена маха та знаменита оголена маха. І ось одразу ж за шабашим від'юм висів поерто. Тресі зупинилася і почала уважно розглядати картину. Серце її прискорено забилося. На передньому плані картини дюжина розряджених чоловіків і жінок стояли біля кам'яної сіни, а на задньому плані, крізь легкий туман, виднілися рибальські човни в порту і далекий маяк. У лівому нижньому кутку стояв підпис «Гої». Ось вона, ціль півмільйона доларів. Тресі озирнулася. Охоронець стояв біля входу, а за ним, через довгий коридор, що веде до інших залів, Тресі бачила й інших охоронців. Вона досить довго провела у цьому залі, вивчаючи по ерто. Коли вона попрямувала із зали, сходами вгору піднімалася наступна група туристів. У середині групи йшов Джеф Сівенс. Ресі постаралася втекти, щоб не бути поміченою Стівенсом. Отже, гонки почалися, містере Стівенс, і я збираюся виграти. Отже, вона хоче вкрасти картину Іспрадо. Командант Раміро глянув на Даніеля Купера недовірливо. Дурниця, ніхто не може вкрасти картину Іспрадо. Купер продовжував своє, але вона... Пробула там увесь ранок. У Прада ніколи не було злодійства і ніколи не буде надалі. І знаєте чому? Вона не спробує вчинити крадіжку звичайним шляхом. Ви повинні запобігти всім вентиляційним ходам, як у випадку газової атаки. Якщо охоронці на роботі п'ють каву, знайдіть, де вони беруть її. Туди можуть підмішати зілля. Перевірте питну воду. Терпінню команданту Раміро настав кінець. Все, достатньо. Більше не міг терпіти цього ненормального американця. Він мав щогодини стежити за тресі Вітні та розточувати такі цінні сили, коли його рідна поліція національна і так працює на мізерному бюджеті. Але зараз, слухаючи цього божевільного, котрий вчить, як керувати його поліцією, Цього терпіти він не зміг. На мою думку, жінка перебуває в Мадриді у відпустці. Я відкликаю всі сили безпеки». Купер здавався просто приголомшеним. «Ні, ви не можете так зробити, адже тресі Вітні це...» Командант Рамиро піднявся на увесь зріст. Будьте так ласкаві, припиніть постійно пояснювати мені, що я маю зробити, сеньоре. А зараз, якщо вам нема чого мені сказати, то вибачте, я дуже зайнятий. Купер стояв у цілковитій прострації. Тоді мені доведеться продовжити в одному. Комендант посміхнувся. І що, будете чатувати музей Прадо від жахливого викрадення, організованого цією дамою? Чудово, сеньоре, виходить, я зможу спокійно спати вночі.